23. fejezet, KCTV stúdió, egy hónappal később. Walter Pine szinte a kezdet kezdetétől a televíziónál dolgozott. Szerette a televíziót, mert segített az embereknek elmenekülni a mindennapok unalmából. Ezért választotta ezt a munkát, hiszen ki ne akarna néha elmenekülni. De ahogy teltek az évek, kezdte úgy érezni, hogy ő az a raba börtönben, aki a menekülő alagutat ássa, aztán, amikor a többiek átmásznak rajta és megszöknek, ő odaben marad a kislapáttal. De maradt. Ugyanabból az okból, amért mások is maradnak, mert el kellett tartania a gyerekét. A kislányát, akit egyedül nevelt. Amanda hat éves volt, a Woody Elementary iskola előkészítőbe járt, és ő volt Walter szemefénye. Bármit megtett volna érte. Így aztán naponta végighallgatta a főnöke szidalmait, aki nemrég kirúgással fenyegette, ha nem talál valami értelmes délutáni műsort. Voltor elővette egy zsebkendőt, kifújta az orrát, aztán belenézett a textíliába, talán hogy megnézze, mit produkált. Takony. Mi más lenne? Pár nappal korábban járt nála egy nő, Elizabeth Zott, valamelyik kislány anyja Amanda csoportjából, a nevére nem emlékszik. Zott állítása szerint Amanda bajt csinált. Nem is csoda, Mrs. Matford a tanítónő szerint Amanda igazi bajkeverő volt. Ezt ő nem hittel. el. Persze Amanda tényleg egy kicsit szorongó volt, akár csak ő. Kicsit túlsúlyos is, akár csak ő. És mindenkinek a kedvében akart járni, akár csak ő. De Amanda igazán rendes gyerek volt, és a rendes gyerek, ahogy a rendes felnőtt is, ritka, mint a fehér holló. És hogy mi más olyan ritka, mint a fehér holló? Az olyan nő, mint Elizabeth Zott. Walter rengeteget gondolt rá. Na végre, heriett a ruhájába törölte a vizes kezét, amikor Elizabeth hazaért. Már kezdtem aggódni. Ne haragudj, kicsit tovább kellett bent maradnom. Elizabeth próbálta titkolni, mennyire dühös. Ledobta a táskáját, és leroskadt egy székre. Két hónapja, hogy ismét a Hastingsnél dolgozott, és nagyon rosszul viselte a túl egyszerű munkakörét. Tudta, hogy sokan, akik stresszes állásban dolgoznak, nagyon szeretnének valami egyszerűbb munkakört, ami ez nem kell sem szív, sem túl sok ész, és ami nem tartja ébre őket hajnali háromkor. De Elizabeth úgy érezte, hogy az ő helyzete nehezebb. A fizetése is tükrözte az alacsony státuszát, és az agya is belefájdult a kihasználatlanságba. A kollégái tudták, hogy sokkal intelligensebb náluk, mégis elvárták, hogy megtapsolja minden jelentéktelen kis előrelépésüket. A mai előrelépés viszont nem volt kicsi. Hatalmas volt. Megjelent a legújabb Science Journal, és benne volt Donatti cikke. Semmi különös, ezt mondta Donatti a készülő cikre néhány hónappal korábban. Pedig nagyon különös volt. Elizabeth számára pedig végkép. Mert az ő tanulmánya volt. Kétszer is elolvasta, nehogy tévedjen. Először lassan, másodszorra gyorsan futotta át a sorokat, amíg a vérnyomása az egekbe nem szökött. Ezt a tanulmányt tőle lopták el, szó szerint az jelent meg, amit ő otthon tartott egy mappában. És vajon kit jegyeztek társszerzőként? Elizabeth felnézett, és látta, hogy Bori Weitz figyeli. A férfi elsápat és lesötötte a szemét. Értse meg, a munkám forgott kockán magyarázkodott, amikor Elizabeth lecsapta elé az újságot. – Szükségem van az állásomra. – Mint mindenki másnak, – förmett rá Elizabeth. – Csak hogy maga nem dolgozott, megérte. Borivejc könyörgő szemeket mereztet, de látta, hogy itt most elsőprő haraggal áll szemben, és fogalma sem volt, hogyan tehetné jóvá. – Nagyon sajnálom, – mondta megkunyászkodva. Tényleg? El nem tudtam képzelni, hogy Donatti ilyesmire vetemedik. Az első nap, amikor ön visszajött az intézetbe, lefénymásolta a papírjait, de azt hittem azért teszi, mert meg akarja ismerni a közös kutatásunk részleteit. – Közös kutatásunk? – Elizabet uralkodott magán, és nem pofozta fel. – Ezért még számolunk! – azzal sarkon fordult, és elviharzott Donát Térodája felé. Útközben majdnem fellökött egy arra tévedt mikrobiológust. – Donátti! – maga hazug tolvaj, kiabálta, amikor belépett a főnökéhez. Biztos lehet benne, hogy ezt nem fogja megúszni. Donetti felpillantott. Zott, igazán örvendek a látogatásnak. Hátradőlt és élvezte Elizabeth felháborodását. Evans egy ilyen húzás miatt biztosan felmondott volna. Bárcsak élne, hogy lássa ezt a kis botrányt. De nem, persze elpatkult, hogy még ezt a pillanatot is elrontsa. Félfüllel hallgatta ott tiltakozását, a befektető viszont nemrég telefonált, gratulált Donatti-nak a munkájához és még egy kis pénzt is ígért. Rákérdezett, hogy mi a helyzet volt-e valami szerepe ebben a kutatásban. Donatti azt mondta, hogy nem igazán, sajnos Mr. Zott tehetségét meglehetősen túlbecsülték, és új, alacsonyabb pozícióba kellett helyezni. A befektető kicsit csalódottan felsóhajtott, aztán megkérdezte Donattit, mi az abiogenezis kutatás következő lépése. Donátti hebeget habogott, és nagy szavakkal dobálózott, amiket Zott egyelőre publikálatlan papírjaiban olvasott, és mivel valójában egy kukot sem értett belőle, úgy tervezte, hogy megkérdezi Zottot, ha végre lenyugodott, és felfogta, hogy ki a főnök. Szent ég, milyen nehéz főnöknek lenni. Mindenesetre a gazdag támogató meg volt elégedve a válaszaival. Csak hogy Zott úgy döntött, hogy elront mindent, és olyat tesz, ami mindkettőjüknek árt. Tessék! Mondta, és beledobta a laborkulcsát a főnök kávéjába. Tartssa csak meg a nyavalyás munkáját. Aztán belehajította a szemetesbe a névkártyáját, odavágta a laborköpenyt az asztal közepére, és kiviharzott, anélkül, hogy elmagyarázta volna azokat a nagy szavakat. Négyen kerestek telefonon, mondta Herriett. Az első egy népszerű műsorokkal kapcsolatos közvéleménykutatás volt, a másik három pedig Walter Pine. Azt akarja, hívd vissza, mert sürgős és fontos. Valamit magyarázott, hogy jót beszélgettetek az étkezésről, vagyis igen, azt mondta, az uzsonnáról beszéltetek. Harriet ránézett a cetlire, amire felírta az üzenetet. Nagyon agodalmas volt a hangja, szorongó, amolyan udvarias, jól nevelt ember, aki stresszel valamin. Volter Pine Amanda pár napja csikorgatta a fogát Elizabeth. Pár napja elmentem az irodájába, és számon kértem az uzsonna miatt. És hogy ment a beszélgetés? Számon kérés. Remélem, egy-két pofon is elcsattant. Anya, szólalt meg egy hangocska az ajtóban. Szia, kicsim! Elizabeth nyugalmat erőltetett magára, és átölelte a nyurga kislányt. Milyen volt az iskola előkészítő? Csináltam egy szorító nyolcas csomót, amikor be kellett mutatni valamit, amit mi magunk készítettünk. fém felmutatott egy kötéldarabot. És tetszett a többieknek? Nem. Se baj, Elizabeth megölelte a lányát. Nem mindig tetszik másoknak az, ami nekünk. Soha senkinek nem tetszenek az alkotásaim. A kis szarháziak, mutyogta Harryet. Biztos tetszett nekik a nyílhegy, amit a múltkor bevittél? Nem. Akkor jövő hétre csinálj egy periódusos rendszert, azt mindenki szereti. Vagy vidd be a bicskámat, és mutas pár trükköt csak, hogy tudják, kivel állnak szemben. Vetette fel Harryet. Éhes vagyok. Mi lesz vacsorára? kérdezte Medlin. Betettem a sütőbe az ételt, amit előkészítettél, mondta Harriet Elizabetnek, és elindult az ajtóhoz. Haza kell mennem megetetni a szörnyeteget. Hívd vissza pint. Te felhívtad Amanda pányt, kérdezte ilyettem Medlin. Az apját hívtam fel. Már mondtam, hogy el is mentem hozzá három nappal ezelőtt, és megbeszéltük az uzsanna problémát. Azt hiszem megértette az álláspontunkat, és Amanda többé nem fogja ellopni az ételedet. A lopás helytelen. Kiáltott fel, mert Donát és a cikk jutott az eszébe. A lopás bűn! Medlin és Herriet is összerezzent. De Amanda szokott zsonnát hozni, jegyezte meg halkan Medlin, csak nem rendesen valót. Az nem a mi problémánk. Medlin úgy nézett az anyjára, mintha Elizabeth nem értené a lényeget. Amit te viszel, azt neked kell megenned, magyarázta Elizabeth halkabban, hogy szép nagyra nőjél. De már nagy vagyok. Túl nagy. Magas vagy. És az jó. Olyan nincs, hogy túl magas. Robert Vedló is azért halt meg, mert túl magas volt, mutatott Medlin a Guinness rekordok könyvére. De neki agyalapi mirigy daganata volt, felelte Elizabeth. Két méter hetvenkét centi magassa nőtt, tette hozzá Medlin. Szerencsétlen fickó, jegyezte meg harry -t. Hol tudott vajon ruhát venni? A magasságba bele lehet halni, mondta Medlin. Igen, de előbb-utóbb, is mindenki meghal kicsikém, válaszolta Heréje. De amikor látta, hogy Elizabeth átátja a száját, és Medlin összegörnyed, már is megbánta a szavait. Kinyitotta az ajtót. Akkor holnap jövök, mielőtt tevezni indulsz, Medlin, itt leszek, amikor felkelsz. Amióta Elizabeth visszament dolgozni, Heréjet vitte Medlint az iskola előkészítőbe. 630 harminc kísérte haza, és Heréjet vigyázott rá, amíg Elizabeth haza nem ért délután. Ezt majdnem elfelejtettem. Harriet elővett a zsebéből egy lapot. Megint kaptál egy értesítőt. Jelentőség teljes pillantással átadta a papírt. Tudott, kitől. Mrs. Mudfordtól. Elizabeth tudta, hogy a tanítónő nem kedveli Medlint. Nem tetszett neki, hogy a kislány már tud olvasni, hogy focizik, és hogy mindenféle bonyolult tengerész csomókat csinál. Tulajdonképpen állandóan csomókat kötött, sötétben is, esőben is, segítség nélkül, hát ha egyszer tényleg szükség lesz a tudományára. Miért lenne erre szükség, Med? kérdezte egyszer Elizabeth, amikor este egy ponyva alatt találta a kislányt az udvaron az esőben, ahogy épp csomót kötött egy kötélre. Med meglepve nézett rá. Hát nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy az ilyesmire szükség van? Az élet felkészültséget igényel. Bármi megtörténhet. Erről a néhai apja biztosan tudna mesélni. Ha Medlin kérdezhetett volna valamit a néhai apjától, akkor azt kérdezte volna, hogy mit érzett, amikor először meglátta az anyját. Szerelem volt első látásra? A régi kollégák is rengeteg kérdést tettek volna fel neki. Például, hogy miként tudott annyi díjat nyerni, amikor sosem látták, hogy csinált volna valamit. Meg hogy milyen Elizabeth Zottal a szex. Frigidnek tűnik. Tényleg az? Még Medlin tanítónője Mrs. Matford is szívesen kérdezett volna egyet s mást a néhai Kelvin De nem tehette. És nem csak azért, mert Kelvin meghalt, hanem azért sem, mert 1959-ben az apák édeskeveset foglalkoztak a gyerekeik iskolai ügyeivel. Amanda Pine apja volt a kivétel, de csak azért, mert nem volt mellette Mrs. Pine. Az asszony ugyanis elhagyta. Mrs. Mattford szerint igaza is volt, és a botrányos vállás során sűrűn hangoztatta, hogy a nála jóval idősebb Walter Pine nem alkalmas apának, férnek még annyira sem. Volt valami kínos szexuális célozgatás is, Mrs. Mattford inkább nem gondolt bele a részletekbe. Mrs. Walter Pine mindent elvet Mr. Walter Pine tól a kislányát is beleértve. Viszont később kiderült, hogy a gyereket inkább nem kéri. Kihibáztatná? Amanda nem volt egyszerű eset. Úgyhogy visszakerült Walterhez, és ezek után Walter járt be a fogadó órákra, Mrs. Mudford pedig kénytelen volt végighallgatni a kifogásait Amanda felettébb furcsa ozonnáival kapcsolatban. Walter Pine idegesítő volt, de Zodhoz képes semmiség. Micsoda szerencsétlenség, hogy szegény Mrs. Mudford pont azzal a két szülővel volt kénytelen a leggyakrabban beszélni, akiket a legkevésbé kedvelt. Persze nem véletlenül. A gyermekek viselkedési problémái mindig a családban gyökereznek. De ha választani kell az Uzonnától vagy Amanda Pine és a folyton kényes kérdéseket feltevő Medlinzott között, hát Amanda még mindig jobb volt. – Medlin kényes kérdéseket tesz fel? – kérdezte aggódva Elizabeth a legutóbbi alkalommal. – Úgy van – felelte élesen Mrs. Mudford, és úgy esett neki a blúzza karján a szöszöknek, mint egy póka hálójába ragadt lénynek. Tegnap például Ralph ékszerteknőséről beszélgettünk, mire Medlin közbeszólt, és megkérdezte, hogyan lehetne szabadságharcos Nashville-ben. Elizabeth megpróbálta felfogni, mi itt a gond. Persze, nem illett volna a szavába vágnia, mondta a kis hallgatás után. Majd beszélek vele. Mrs. Matford összeszorította a száját. Félreért, Mrs. Zott. A gyerekek mindig közbevágnak, ezzel el is boldogulok. De azzal nem, ha egy gyerek az ékszerteknősök helyett a polgári jogokról akar társalogni. Ez egy iskola előkészítő, nem egy hírműsor, mint a Huntley Brinkley Report. A lánya egyébként nemrég a könyvtárosnak panaszkodott, hogy nincs a polcunkon Norman Mailer könyv. Megpróbálta ugyanis kikérni a Mestelnek és Holtak címűregényt. A tanítónő felvonta a szemöldökét, és rosszallóan pillantott Elizabeth laborköpenyén a kihívó pirossal, cifra, dölt betűkkel hímzett monogramra. A lányom hamar megtanult olvasni. Azt hiszem, ezt elfelejtettem említeni. Mrs. Matford összefonta a karját, és fenyegetően közelebb hajolt. Norman. Meller. Elizabeth megnézte a papírt, amit Harriet a kezébe nyomott. Két szó állt rajta Mátford kézírásával. Vladimir. Nabokov. A kislánya tányérjára tette egy nagy adag bolonyai makarónit. A szorító nyolcas csomón kívül jó napod volt? kérdezte. Azt már nem firtatta, hogy tanult-e valami újat, mert tudta, hogy nem. Nem szeretek oda járni. Miért? Medlin gyanakvó pillantást vetett az anyjára. Senki nem szereti az iskola előkészítőt. Az asztal alatt 6.30 fellélegzett. Tessék, az apróság nem szereti az iskola előkészítőt, és mivel ők ketten mindenben egyetértenek, most már érthető, hogy 6.30 se szerette. Anya, te szerettél iskolába járni? kérdezte Med. Hát... Mi nagyon sokat költözködtünk, úgyhogy én nem tudtam iskolába járni, de könyvtárba mindig mehettem, és mindig úgy gondoltam, hogy jó lehet iskolába járni. A Kaliforniai Egyetem jó volt? Elizabeth lelki szemei előtt azonnal megjelent dr. Meyers. Nem. Medlin félrehajtotta a fejét. Baj van, anya? Elizabeth észre sem vette, hogy a tenyerébe temette az arcát. Csak fáradt vagyok, kicsim. Medlin letette a villát, és nézte az anyját, aki még mindig görnyetten ült. Történt valami? A munkahelyeden? Elizabeth elgondolkodott a kérdésen, az arcát még mindig a tenyerébe hajtotta. Szegények vagyunk? kérdezte a kislány, mintha ez természetesen következne az előző kérdéséből. Elizabeth felemelte a fejét. Ezt miért kérdezett, kicsim? Tommy Dixon azt mondta, hogy mi szegények vagyunk. Ki az a Tommy Dixon? kérdezte élesen Elizabeth. Egy fiú a csoporton van. És még mit mondott ez a Tommy Dixon? Apa szegény volt? elizabeth kirázta a hideg. Megkérdésére kérdésére a válasz az egyik dobozban volt, amit Elizabeth Miss Fresk segítségével ellopott a Hastingsből. A hármas számú doboz legalján volt egy evezés feliratú mappa. Amikor Elizabeth először látta, azt gondolta biztosan tele van kivágott újságcikkekkel a Cambridge-i evezős csapat győzelmeiről. De nem. A mappában az állásajánlatok voltak, amiket Kelvin az egyetem elvégzése után kapott. Elizabeth irigykedve nézte át. Neves egyetemek állásai, gyógyszeripari cégek igazgatói állásai, magáncégek magas beosztású állásai. Addig lapozgatott, amíg megtalálta a Hastings állásajánlatát. Labor. Kizárólag Kelvin személyes használatára. De hát ezt az összes többi is felkínálta. Hogy mi másban különbözött ez az állásajánlat a többitől? A fizetésben. Az ugyanis szánalmasan alacsony volt. Elizabeth az aláírásra pillantott. Donatti. Visszatette a leveleket, és elgondolkodott. Miért van a mappára írva, hogy evezés, amikor semmi mi nem volt benne? Aztán minden állásajánlat tetején észrevett egy-egy ceruzával írt sort. Távolság a legközelebbi evezős klubtól és az éves csapadék mennyiség. Megnézte a Hastings állásajánlatát. És a jegyzet azon is rajta volt. És még valami. A posta címet vastagon, feketével bekarikázták. Commons, Kalifornia ha apa híres volt, akkor gazdag is volt, nem? Kérdezte meg, miközben makarónit tekert a villájára. Nem, kicsim, nem minden híres ember gazdag. Miért? Valamit rosszul csinálnak? Elizabeth az állásajánlatokra gondolt. Calvin a legrosszabbat fogadta el. Milyen épessző ember csinálna ilyet? Tommy Dixon szerint könnyű meggazdagodni, sárgára kell festeni a köveket, és azt kell mondani, hogy arany. Tommy Nixon, egy szélhámos, mondta Elizabeth. Szélhámosnak azt hívják, aki illegális módon próbálja megszerezni, amit akar. Mint Donatti, gondolta a fogát csikorgatva. Egy másik mappa jutott eszébe Kelvin dobozaiból, ami a Tommy Dixonhoz hasonló alakuk leveleivel volt tele, mindenféle szélhámos és gyors meggazdagodást ígérő csalóírományaival, és mellettük volt egy halom másik levél olyanoktól, akik családtagnak hazudták magukat, hogy segítséget kapjanak Kelvintől. Egy féltestvér, egy nagybácsi, egy bánatos anya és egy testvér. Elizabeth gyorsan elfutotta a családi leveleket, és meglepte a hasonlóságuk. Mindegyik vérrokonnak adta ki magát, olyan régi emlékekre hivatkozva, amikre Kelvin akkor sem emlékezett volna, ha igazak lennének, és persze mindegyik pénzt kunyerált. A bánatos anya volt a kivétel. Ő is vérrokonnak mondta magát, de ő nem kérni, hanem adni akart. Támogatni akarom a kutatásaidat, írta. Legalább öt levelet küldött, és könyörgött, hogy Kelvin válaszoljon. Elizabeth arra gondolt, micsoda szívtelenség, hogy ennyit zaklatta. Még az álnagybácsi is feladta két levél után. Azt hazudták nekem, hogy meghaltál, írta a bánatos anya újra meg újra. Komolyan? Akkor vajon miért csak azután írt az állítólagos fiának, hogy az híres lett? Biztos a bizalmába akart férkőzni, hogy ellophassa a kutatásait. És hogy miért gondolt Elizabeth pont erre? Mert vele is megtörtént. Nem értem, medféretolt egy gombát a tányérján. Ha okos vagy, és sokat dolgozol, akkor sokat is keresel, nem? Nem mindig. De apukát kereshetett volna többet, és csak neki más dolgok voltak fontosak. A pénz nem minden. Med kétkedve nézett az anyjára. Elizabeth nem mondta el a lányának, hogy valójában miért fogadta el Kelvin olyan lelkesen donatti pocsék ajánlatát. Annyira buta oka volt, hogy nem akarta elárulni. Azt szerette volna, hogy Med racionális embernek tartsa az apját, olyannak, aki okos döntéseket hozott. Pedig ez nem volt okos döntés. Az okot Elizabeth egy végli feliratú mappában találta meg. Ebben Kelvin levelezése volt egy teológus hallgatóval. A levelekből kiderült, hogy személyesen sosem találkoztak, de sok érdekfeszítő levelet írtak egymásnak, és Elizabeth szerencséjére nem csak végli levelei, hanem Kelvin válaszainak másolatai is megvoltak a mappában. Azt már korábban is tudta, hogy Kelvin mindenről másolatot csinált. Amikor Kelvin a Cambridge Egyetemre járt, Víkli a Harvardon tanult teológiát, és úgy tűnt kezd elbizonytalanodni a hitében, a tudomány, és különösen azok miatt a kutatások miatt, amelyeket Kelvin folytatott. A leveléből kiderült, hogy részt vett egy szimpóziumon, ahol Kelvin is előadott, ezért írt neki. Kedves Mr. Evans, a múlt heti bosztoni tudományos szimpóziumon való rövid felszólalása után döntöttem úgy, hogy megpróbálok kapcsolatba lépni önnel. Remélem feltehetek néhány kérdést a nemrégiben megjelent, az összetett organikus molekulák spontán kialakulása cikkével kapcsolatban. Konkrétan azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint lehetséges-e Istenben és a tudományban is hinni? írta Vékli az első levelében. Hát persze. Ezt hívják intellektuális önvecsapásnak, írta vissza Calvin. Evans flagmasája sokakat bosszantott, de a fiatal Vékli nem zavartatta magát. Azonnal válaszlevelet írt. De nyilván ön is belátja, hogy a kémia tudománya nem létezne, ha egy vegyész nem alkotta volna meg. Egy mesteri vegyész ugyanígy egy festmény sem létezhet festő nélkül. Én bizonyítékokon alapuló igazságokkal foglalkozom, nem feltételezésekkel. Szerintem ez a mesteri vegyés elmélet baromság. Amúgy látom, ön a Harvardra jár. Esetleg evez? Én a Cambridgeben evezek. Evezős ösztöndéjel kerültem be, írta Calvin. Nem evezek. Bár imádom a vizet. Szörfözni szoktam. Kaliforniában nőttem fel egy commonsz nevű városban. Járt már Kaliforniában? Ha nem, akkor el kell látogatnia oda. Komons gyönyörű város, és az idő mindig csodálatos. Ott is sokan neveznek. Elizabeth leült. Eszébe jutott, hogy milyen vastagon volt bekarikázva az állásajánlaton a Hastings Kutatóintézet posta címe: Commons, Kalifornia. Tehát Kávin nem a karrierje érdekében fogadta el Donáti pocsék ajánlatát, hanem az evezés miatt. Azért, mert egy vallásos szörfös fickó az időjárás dicsérte. Az idő mindig csodálatos. Komolyan? Elizabeth tovább olvasta a levelezést. – Ön mindig lelkész akart lenni? – kérdezte Elvance. – Lelkészek a felmenőim. A véremben van – írta Mékli. – A vér nem így működik. Egyébként felmerült bennem egy kérdés. – Ön szerint miért hisznek olyan sokan a több ezer éve írt szövegekben? És miért van az, hogy minél természetfelettibb, bizonyíthatatlanabb és ősibb forrásból származnak ezek a szövegek, annál többen hisznek bennük? Kérdezte Evans. Az embereknek megnyugvásra van szükségük. Tudni akarják, hogy mások is keresztül mentek nehéz életszakaszokon és túlélték. És más fajokkal ellentétben, amelyek tanulnak a hibáikból, az embereknek állandó emlékeztetőre és fenyegetésre van szükségük, hogy rendesen viselkedjenek. Ismeri a mondást, hogy az ember sosem tanul? Milyen igaz? A vallásos írások irányt mutatnak. De nincs -e ennél több vigasz a tudományban? Amit bizonyítani tudunk, azon tudunk javítani is. Nem értem, hogyan találja bárki hihetőbbnek azt, amit részeges alakok voltak össze réges régen. Nem akarok ítélkezni, akkoriban a víz ihatatlan volt, persze, hogy folyton részeg volt mindenki. De akkor sem értem, hogy a fura történetek az égő csipkebokorról meg az égből hulló kenyérről mégis hogyan tűnhetnek hihetőnek, különösen a bizonyítékokon alapuló tudományhoz képest. Senki a világon nem akarná, hogy Rászputyin vágjon rajta eret, ha igénybe veheti helyette a szlón kettőrin kórház képzett orvosainak a segítségét. Az ilyen légből kapott történetekben viszont rengetegen hisznek, sőt elvárják, hogy mások is higgyenek bennük. Jó az érvelés Evans, de az embereknek fontos, hogy hihessenek valamiben, ami túlmutat rajtuk. De miért? Miért ne hihetnénk egyszerűen saját magunkban? Ha pedig muszáj történetekbe bonyolódni, nem lehetne inkább valami nép mese? Azok is tanulságosak, azok is irányt mutatnak erkölcsi kérdésekben, nem? Sőt, talán még jobbak is, mert senkinek nem kell úgy tennie, mintha elhinné, hogy a mesék valóságosak. Vékli ugyan nem mondta, de magában egyetértett. Senki nem imádkozik hófehérkéhez, és nem rettek babszemjankó kóharagjától. mégis érthető a tanulság. A mesék rövidek, könnyű megjegyezni őket, és van bennük minden. Szerelem, büszkeség, ostobaság és megbocsátás. Az alapvető tanulság pedig mindig az, hogy ne legyél szemét. Ne bánts másokat, ne bántsd az állatokat sem. Ozd meg a javaidat, a szükséget szenvedőkkel. Viselkedj rendesen, legyél kedves. Vékli inkább témát váltott. Evans értem, miért írja, hogy a lelkészi hivatás nem lehet a véremben, de ön túlságosan szó szerint vette, amit írtam. A vékli családban a lelkészi hivatás úgy száll páról fiúra, mint suszter családban a cipészmesterség. Bevallom, engem mindig érdekelt a biológia, de a családom nem venné jó néven, ha azt választanám. Talán csak az apámnak akarok megfelelni. De hát nem ezt teszi mindenki. Ön ezt hogy látja? Az ön apja is tudós? Ön is az apjának akar megfelelni? Ha igen, az apja büszke lehet magára. Kelvin nagybetűkkel gépelte a válaszát, és ez volt az utolsó levelük. Gyűlölöm az apámat. Remélem rég halott. Gyűlölöm az apámat. Remélem rég halott. Elizabeth döbbenten olvasta újra a sorokat. Hiszen Calvin apja tényleg meghalt. Húsz éve elütött egy vonat. És miért maradt abba Calvin is vékli levelezése? Az utolsó levél a dátum alapján tíz éve íródott. Anya, figyelsz! Azt kérdeztem, szegények vagyunk-e? Mondta Med. Elizabeth attól tartott, mindjárt ideg összeomlást kap. Tényleg ott hagyta az állását? Kicsim! Nagyon hosszú napon volt. Légy szíves, edd meg csendben a vacsorádat. De anya... Hirtelen megcsörrent a telefon. Med felpattant. Neved fel, Med. Lehet, hogy fontos. Most éppen vacsorázunk. Halló, itt Med Zott. Kicsim, Elizabeth átvette a kagyót. Nem szabad idegenekkel információt megosztani a telefonon, mondtam már. Halló? Szólalt bele a telefonba. Kivel beszélek? Mi Zott szólalt meg egy hang. Mrs. Elizabeth Zott, Walter Pine vagyok, a hét elején találkoztunk. Elizabeth felsóhajtott. Igen, Mr. Pine, egész nap kerestem, talán a házvezetőnője elfelejtette átadni az üzenetemet. Nem házvezetőnő, és nem felejtette el. Ó, elnézést! Szabadkozott zavartam, Walter. Bocsánat, remélem nem zavarok. Ráér egy pillanatra? Alkalmas most pár percre? Nem. Akkor gyors leszek. Wolter nem akarta, hogy Elizabeth letegye. Az Ozonna ügyében intézkedtem Mrs. Zott. Amanda mostantól csak a sajátját teszi meg, és elnézést a korábbi kellemetlenségért ez ügyben. Viszont most más miatt keresem, üzleti ügyben. Emlékeztette elizabeth hogy a helyi TV csatornánál a KCTV-nél dolgozik producerként. Szeretnék változtatni a műsorokon, csinálnék egy új főzőműsort. Tudom, hogy a nézőknek íz lene, Próbált tréfálkozni, amit máskor sosem tett, de Elizabeth zott valamiért tartott. Várta az udvarias nevetést, de nem jött, úgyhogy csak még zavartabban folytatta. Megérett rá az idő, hogy valami finom újdonsággal kínáljuk a nézőket. Nevetés sehol. Végeztem egy kis kutatást, és figyelemmel kísérem a trendeket. Jól ismerem a népszerű délutáni tévéműsorok sikerének titkait, és tudom, hogy egy főzőműsor nagyon megállná a helyét. Elizabeth egy szót sem szólt. De ha szólt volna, az sem számított volna. Mert Walter amúgy sem mondott igazat. Valójában szó sem volt trendekről és kutatásról, fogalmas sem volt, mitől lesznek bizonyos délutáni műsorok kiemelkedően sikeresek. A TV csatornája mindig a népszerűségi listák ajántanyázott. Igazából az volt a helyzet, hogy volt egy üres programsáv, amit meg kellett tölteni, és a szponzorok sürgették, hogy találjon ki valamit. Eddig abban az idősávban egy bohóc szórakoztatta a gyerekeket, de nem volt valami jó, és ráadásul a bohócot megkéselték egy bárban, úgyhogy a műsornak a szószoros értelmében vége volt. Walter három hete próbált valamit szervezni a helyére. Napi nyolc órában nézte a felvételeket, amiket a jelentkezők küldtek, hogy műsoridőt kaphassanak. Voltak bűvészek, lelki tanácsadók, humoristák, zeneoktatók, tudományos szakértők, etiketguruk, bábosok. De Walter alig hitt a szemének, hogy mennyire vacak volt mindegyik. Döbbenet, hogy képesek voltak a pocsék kis műsorszámaikat felvenni, postára adni és elküldeni neki. Szégyen. Ugyanakkor muszáj volt találnia valamit, különben lőttek a karrierjének. A főnök ezt naponta közölte vele. A munkahelyi gondok tetejébe a hónap során Mrs. Mudford négyszer hivatta be, Amanda tanítónője azzal fenyegetőzött, hogy szól a gyámügynek, mert egy alkalommal volt, hogy annyira fáradt volt, hogy a lányának egy kulacs tej helyett a saját lapos üvegét tette az uzsonnás dobozába. Egy másik alkalommal szendvics egy tűzőgépet csomagolt, szalvéta helyett egy forgatókönyvlapot, és amikor otthon elfogyott a kenyér és elfelejtett venni, pesbőkrémes bombon került a dobozba. Mr. Pine, Elizabeth belevágott a fejtegetésbe. Hosszú napom volt. Valójában mitóhajt. Főzőműsort akarok csinálni a délutáni programsávon, hadarta Walter. És szeretném, ha ön lenne a házigazda. Azt már tudom, hogy öncsodásan főz, Mrs. Zott, és azt hiszem, kedvelnék a nézők. Nem mondta, hogy azért, mert Elizabeth megjelenése vonzó. Sok jó megjelenésű ember hagyatkozik kizárólag a szépségére az életben, de Walter érezte, hogy Elizabeth nem ilyen. Szórakoztató műsor lenne hölgyek számára. Önnek pont az önhöz hasonló közönséget kellene megszólítania. Elizabeth nem felelt, így volt sajnos meg is magyarázta. A házi asszonyokat! A vonal másik végén Elizabeth felfortyant. Tessék! Az a hang. Ha őr ért a szóból, azonnal leteszi a telefont. De nem tette, mert kétségbe volt esve, és ilyenkor az ember nem veszi észre az apró jeleket, sőt a nagyokat sem. Abban biztos volt, hogy Elizabeth Zottnak a kamerák előtt a helye, és pontosan az a típus volt, akért megőrül a főnöke. Értem, hogy aggódik a közönség miatt, de nincs rá oka. Van súgó kártya, csak olvassa fel, és legyen önmaga. Várta a választ, de továbbra is csend fogadta a szavait, úgyhogy tovább beszélt. Mrs. Zott, magának van kisugárzása. A nézők pontosan ilyen házigazdákat akarlak látni, maga olyan, mint... Walter próbált említeni valakit, aki hasonlít Elizabethre, de nem jutott eszébe senki. – Tudós vagyok! – csattant fel Elizabeth. – Hát persze! – Tehát ön azt állítja, hogy a nézők kíváncsiak a tudósokra. – Igen! Kéne lenne kíváncsi a tudományra? Walter valójában nem volt rá kíváncsi, és sejtése szerint mások sem. – De ne feledje, hogy főzőműsorról van szó! – A főzés tudomány, Mr. Pine. Az egyik nem zárja ki a másikat. Milyen különös? Pont ezt akartam mondani. Elizabeth lelki szemei előtt megjelentek a befizetetlen csekkek. Mennyi lenne a fizetésem? kérdezte. Walter mondott egy összeget, és mintha Mrs. Zott felsóhajtott volna. Vajon megsértődött, vagy meglepődött? Tudja, azért ezzel mi is kockáztatunk, magyarázkodott a producer. Hiszen ön még nem szerepelt a tévében, ha jól tudom. Ezután ismertette a próbasorozat szerződési feltételeit, és elmondta, hogy kezdetnek hat hónapról lenne szó. Ha nem válik be, akkor nem folytatják. És mikor kezdenénk? Azonnal. Szeretném, ha már ebben a hónapban adásba kerülne a főzőműsor. Mármint a tudományos főzőműsor. Ahogyan is mondta, a kettő nem zárja ki egymást. Walter elgondolkodott, hogy Mrs. Sott tényleg alkalmas lesz a házigazdának. Remélhetőleg megérti, hogy a főzés valójában nem tudomány. Az lesz a címe, hogy finom falatok hatkor, tette hozzá kihangsúlyozva, hogy finom falatok. Elizabeth a semmibe bámult. Utálta még a gondolatát is, hogy a tévében főzőcskézen háztartásbeliek szórakoztatására. De mi más választása volt? 6.30-ra és Medlinre pillantott. A padlón feküdtek. Medlin épp Tommy Dixonról mondott valamit. 6.30 elbicsorodott. Missy Zott! Waltör aggasztónak találta a csendet a vonal a másik végén. Halló, Missy Itt van még?